Hor gure astapeneko ideia zen, uh, bon, pentsatzea, Euskalegian, edo berizikiago ere eugo, Euskalegian uh, ateratzen diren uh, Euskarazko itzulpen uh, aurrendako liburuetatik uh, lekorat gioan ez. Uh, Biak ginuela, txeman, uh, argitaletxe on bat liburu berri batzu ateratzeko Euskaraz. Eta, bon, aski ginuen Piskar Lekolde Loazir eta uh, argitaletxe handi horiekin lania nahitzea eta pentsatu ginuen, bazirela hor, Euskalegi tikurbil Argitaletxe tipi batzu, gure filosofia berberean ari didenak, adibidez uh, be izkuntza gutituak bultzatuz, adibidez biagnesa edo, uh, filosofia ere uh, adibidez garapen ira jarren aldetik, edo uh, sustengatzen diren mezuen aldetik. Eta txeman dugu, be lepti berre argitaletxe tipi hori mohlan deitu egi batean, biagnoan, saiatu gira arekin partai detzen uh, jartzen, aztapen batean argitaratzeko berak franxesez argitaraturiko liburu batzu, Euskaraz,